عبدالوهاب نوم دې نو زه ځان مثال په تا ور څوک د پنځتی راغته پنځپيره وې څوک د بل بیاغته پنځه وې لاہور هغه ته لاھورې وې دا شانه ځان ته وهابي وې ما پیر مریدې ما نو تا صداګه مریدان یې کنا اوی آو وهابيان یې کړه ټول یو موږ وا بیا نیو به ما ورته چې څوک وهابي نه کو ها <اوی> تیف... وی غا وی ما غو ستاس دی ویجو ستاس یې بو نه خلې کوی موږ به درته سیمونز نکو را شو وای چې ځوابی ما هغه به زه ځوابیم وی ما چې داسې نه پلوټ سپیکر بو وی او په لوټ سپیکر کې نیولې موږ به سیمونز نکو ها شور شو نو دې راو په لوټ سپیکر کې ځوابی ما ما خته را پاسه دې بیا مې بل مونږه لا په لوټ سپیکر باندې یو هغه مې را پاسه دې بل ټول milijان مې خوا را وړول بیا مې په لاره مصلحه نظر د غیرو لا باندې مې شروع وکه او بیا مې د محمد ابن عبد الوهاد عبد کتاب باندې حوالہ ورکړم چې دا لاره کتاب دې دای لیکلی چې دا څوګو نه مني هغه چل کوي مې با باغه په سیمونه کوي خراشي دا مسلمان نه ولور فکر وای ما نه ما ته نو تو به باسه شبا ناګور راوالو دی پلا ابل باندې به کله مې دی پلا کله دی پلا. ډېری مسالې تقریبا دي علي څلص مسالې میوکړي او شفاده نیمه نووخته نو میستوري او څه کلمه می, می, می دی خو راوړا وړو کلمه دی خو ته دې می پی وی سی را لمه تا تقریبا ما ده چې را لمه یوه درې ورځې بعد زلال ما خپل ملګري ته میم څنګه چللې چاغه سو ویلی ندي او یاغه وی چې یاغاسته د نا جوړشه دی تبو ولا راغله وی ویخه میره را دې تاسو له نو имаځ می واره ستان سره لاړم په اسی را کی ور میډه به ور کې راوته имаر ته ا چې والا چې محمد واهیر د پنځین راغله و ستاسو اوسلا اغه میوا چې ویوله کورته هغه چې ویلی دا نن هغه وی چې ورته چرزا نو کوته دلاس ما ها نو شیخ رحمت الله له ورغه او کیناستور سره وی جی څنګه ای تبیاتم خړې کنا وی یا بالکل خیمه ها او استاد الٰزه فرودی موناجوړې منو وی ما ورتوی جیک د نور مليان ته معلوم مو کنه تاسو خپل کول نه معلومه ستا څو شاګردو ما نو ته تمامه خل ولې راتلې لی بس دی مو زیرانو دوه کړه م بیا باندې درځه ما وی تټیر خسړې خو چی خو سره کې دي سوګراول نه بیا نه پری او په م را وای په داګه د బాలخلا نیمه کې خو خو ښه هادی کې وداه کارنګي چې مصاله کې دغه بخبل تاوانم کې دانا چې تاوان, تاوان باندې کې او ټولومی د سر ګلو نه شي ها دلغه خدای الله فضل له شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ امهنتونو د هغه د شاګردانو مهنتونو دنیا تور رسیدا هغه تکاليف کم دي کېریم دی. خو لدلی نه دي خارې دلین دي چې دومره تکلیفونه وو او هغه وخت چې هغه د خپل ویل شو ډیر ګران کارو دا انگریز دورو چا ورته ویل شو مسلمانان که کمون آقویم پا درگاهو دو که پراتو خدای نپیجن ده خدای تیر شویو. آقا وقتی دا مسئله گرانوان. اینکان تلوهاب دای وحابی ده. وحاب داد دا اللہ شفت ته. نو چی سوک زان تا خدایی سرده وی نسرده وحابی شکنه. خدا پا مانا نپویدن. آیو مولاو. نو یه وین دونی سوداغ استدو کاندار اندو. آقا تا سوداغ لرا کاغور تر رید گران کن. وی اوسو سوداګران شي وی دا وی مکه وګوره په څوبه در باندې لګو من دوه ورځې زماړو لګو کنه دیندو نه بل هغه ټاپه په ما باندې سي وی نو خدانو د جمی په ورځ مناسب تقریر کو وی اماندار یو خبر واورای او پلانینګ دونه سودا و نه کوي زه کاغه وا بيشه وي آ چې وا بيشه وي اندو اندو له واهبي چېن خدای زړه مسلمان ش کنه هغه په دې مانچر بس اخلک بنشر اغنی اردو سودان کولی یابتد و تیر شو این دوراغه او مولی چه دمیناتو کو وستا کوته مو مفتو کی سودا در زی خدا فتور ان لریکه ها او دنم ران لریکه اگری خلا بل جمعی تقریر کو مولی چه بوی ایماندارو دا گیندین سودا کویزه کاغه د وابتوم ن توبه توب ویشتا ها مقصد د مسلمانانو توبه ویشتا دا واجبہ دا ورمانی ځان نه پویا کو این نگانتل واحب یقینن خاصته وګون کې اربنا ارب زمنګا نه کې جامعو ناسې یقینن ته جمع کې خلق لرا ليومن فارز کې لاره به فيها چې شک نشته پای کې ان الله لا يخلف المیاد یقینن الله خلاف نه کوي دوا دین اوس پینځه ما خبره چې مال اولاد دا زاب نشي د پکولې ان الذين كفروا بیشک ا کسان چې کوفر یې کړي وې لان توغنی انهم جریبا بجنی کید دینه هموالهم مالون د دی والا اولادهم نا اولاد د من الله شیان دا صاحب دا نه شی ولائک وهم وقودنهم وقود النار او دا کسان زی بالندور دی خاشاک دور دی کدا به ال حال دپ پهشان دپېرهونیانو دی د دنیا یاره ورکي وال ځین او کسانو من قبلیم چې په خواده دو نوکس ضبو بیا یادېنا دروغې ویللی زمنږ پهته لایلو فښته الله او بزنووبنیولبي لر الله سره دکونهونه دځ والله او شدید د لقابل او الله څه ذااب ل غین لنه کفرو ویا کسانو دااج کااف ديبا درتهی. قول للذين كفروا اكسا نو تا شي کافرنی ساتغ لابون ازر کمزوری بشی و تو شرونا ال جہنم بشی جہنم تا و بیث الما دوبد بسرلن قد کان کانلگما یقنان اشتید زل رنا فی فی ادنی پدور دلگیل تکتا کیما خام مشی دیر کال پ بدر کی فى تن تقاضلو فى سبيل الله يو دلوى چه جنگ يكو بلار دالاكي واخرى بل دلوى كافرتون كافران يرونهم مثلهم رأي لأين دي ذكي لكي شكال لكي خيال كوي يرونهم لدل بي بل رأي مثلهم دو چنقبل رأي لأين ظاهر باهر دل توي يو بل بي ظاهر باهر لدل او صورة انفال لكي راوار ووي 44 نمبر یاد لسماجی پارا سورۃ انفال 44 یاد و یذریکومو او کلا چی وی خود تاسو تاق دکه چې مخه سو تاسو م تا سر آ کوم بستر کو استستاسو کېقاللی لګوه ی قل لیلکو موله ک تاسو یون ک آې پستر کو د دوی کې ل د الله ران کا نه مفوله چو کې الله اوکمه چېکم کېدون کې تاې دستر و ک ل کار کړيی ستاسو سر کو کې او د یادې سوئ يارون هم مثلهم رأي يلعين يو بلي دوچان ليدل دوچان يلي دل والتو يلق يخكارك لليو بلتا سمد لرده والتو يلق يخكارك يدل يو بلتا و دلتو يدوچان دادوانه دو آغة بدر دواتي عياتونه دي نو د افتداد في الله يو انتهاد في الله ده كار يو اول شروع يو يو آخر ده كار دي نو اولا كي شكلا نو اولا كي شكلا مسلمانان او کافران یو بل څه نو یو بل تلګلګ خارېدل دا د دینه فارقه په یو پا بل زلور ورشي مسلمانان کافر او تلګلګ خارې کېدل او کافر مسلمانان وته چاوی په دوی زلور راشي دی پاوي چې کله جنگونه خلی نو بیا د سړی په ځان باندې پروا نه کوي تلاله او کار څه تلاله بیا ځان ته خیال نه کوي نو په ولا کې تلګلګ خارېدل او چې کله جنگ گرم شون بیا دو چن خارېدل یو بل دا نكافر و تيخ توقلا والله اوالله دا اخر دا, دا جنگ اخر وقت ذكر كي دلتا او صورة انفال كي اول وقت ذكر كي والله يو ايدو بنصري اوالله مضبوطي پا انداز قبل سران من يشاء اوچالا چه واني ان في ذلكا يقنن پديكي لاي براتن خام خاضر ده برات لئول الاب سوار ده پار ده خاوندان ده دا عقل وشتاقمه خبر ذکر کوي په دې باب کې تزهید نه دنیا چې دنیا سره محبتو نه کی زینال للناس هم بشاوات خیر تشویر خلکو د امینات شاوات دي چیزونو منن نسایین چې خوزی وی دو مول بنی نا زمان او درم وال قنادیر المقنتره دي خزانه ته پته باندې دسترو زرو دستبينو زرونا والخيل المصوما سونا نشان دار والانعام وفصل انعام ساروی والحرس وفصل دستو سونا شو هو نساء بنين قناتير المقانطراء آمن الزهب والفزا او خيل المصوما او انعام او حرس او والاستاذ المحترم علاما محمد توي طاهري اريد دنيا تذيه بذكر كاو پدي کي مثال ذكر كو بهترين انداز هي وي چڪلا تاس وطن ت زيو مسالم زكرا ن تاس تو شيطان وسوس واچي زوين للناس يحبوا جواد من النساء وسوسه در تواچي چي گري مسلا ون کيلا جيڪا مسلا ديو کلا ن بيو لا در کي جي ني بن در کي من النساء جنه به نظر کې راښک وې دن ځان لوکا نشې کېتن دی او نو بیا درته راوي نه پریري کته بیا پری دیو کارځي کې نو بیا وا ها و کاري بیا نشي پری خو دیتا نو د خوځو شهوت راغې او خواش عزت راغې مسلې لانه ده کړي چې کله واداو ک اوخه نو دې اوس مسلې روان دي او مسله کوي چې مسلې دې نو ده خوي ته بچنیشي ویناغه خوون په پلار قربانی یری وی زمړکه تم نشي ساتله او مسالې لزی زادي و او گړس د غټه واټې ني هاو غټه واټه نشي کولی. او بیکار ناشې او سره پوجي پوت پروت دي دا خبره په کیو منډي ګټ تم نشي ساتله نو په پلار قرباني کې کړلې ری ز پلار پلار کاره مې ډوړې ختمه نه و تا کې ډوړې ور کار ختمه نو په پلار قربانی یری ہا نو چې کله زمنو شی ول بنینا د زمنو هر چی زمنو نیو شی نو قمق لخذ چی ناغه خاون او بچی او بل سرهو جنگی او خيار لخذ چی ناغه بچی د پلار نه یری چې مګه ګوره پاپا بم پلار پلان بم راشی وبدی وي ګوره یریه تعداد او خيار لخذ صفات ته او دا قمق لخذ چی پاندا بچی پلان ته و درهی خاون ته و درهی چې ګوره پلار دی سمکو ما تا داویو ما تا داویو ما تا کنزلی کهو نی کدر لکنجیو پلار دا لکنجیو دا کهو دا کهو دا کهی نو پلار ته رئی دا قمق لی خزی کاریم نو وال بنینا دا زامنو نو آغا ورطوی زکتا می نشی ساتلی نو زمانا کتی کتی زامن دی خودی لی ری زیبا می ساتی ها نو وال بنینا او ته مور پسیسی دی وال قناتیر المقنطورتی خزانه چکاله مسالې لارواني کې نو دیو درګه کور کې څه خرچ نه شته چې څه لګا نه فقره ځان لاو کټه ما پیسې ها دانی ځا لاو کټه مونو بیا ما څه لاو کما لا مسلې نه دا کېړي خزانو د پارا او جمکولو کولو د پارا لګیا له یو دې دیار کې یو بل دی مولای چې بوخه کاری کو د دین کاری کو غته پاتې شو خزانو په سوس روان دی مې نه ځه د سرو زرو نه خزه ورتوي چرته دې اسړیا مؤلئ چې هغه د دې زموږ مسالې را کنه چاراتې بیان ویلني اها نو خله ورته بیان لخوا بزي خو پیشن پېشن جداشه مینا زه هغه د 10 زرونه اوس په مال د 10 زر روبالي جوړه میخه به جوړه او دور به جوړه پلانې به کې خو خپل پېشن بدل لکه نا هغه مسالې رواني کې غریب مچ سو ور په سراغلې نه هغه توې تزان ورګه زمادل تل کار دی لارش به سوي درګه له مزدوري مسالیل بیا چرته وسدار شمه اوس مسالانه شم کولی نولال شی مزوری کای سلا مزوری کای مولای سیبو یارا ها خذیرانه غواڑی بچی دی وسچلوکو امولاتو بیرانه ير کدو والفیزتی د سپینو زرو ها بیا مولای تی براوانی او مسالکای خذورتي چرته سی وای جما چی مسالاو کم کنه زکاد قوم غم دیرا سرا ده مد غم دیرا سرا اور تو زیبا فوریشن کو ری بدلې ښا د سپینو زرو په سلایې به مالا د سپینو زرو دا پنځې بونه به مالا جوړې او مالا با څورتو وینو سینو مونې دې موږ نه راضي خو دا به جوړه دا به جوړه پېشې بدلې شي زی به خو ګره چې دا دې نه جوړ کلماره په مساله نشي کولې اوی ځخالنو بلورز لا مسالې روان دی تانو تا دی ورته وسچا لوک ماته کو مالدار صړې تلشي تاسو رپېشي رچي کله یو گاډیو کله بل گاډیو کی من سره سي نو ول خير المسوامت یسنن نشاندار کوشش کی ځان لویر یو ډک ډګه بزان نو ما ندیاب دام سلیو بیا نو یو زبه مو ګرځمو خلک بارالا گاډی کی تیله مچي او ماصلا ب مفتو کی کومه آسان کار وي خلک برا باندې ډوډۍ مخري تانو ول خير المسوامان یسنن نشاندار او اوس کارو یې شو زه کټي کسٹمر ما پکې کی چي نه راته غاډي ډیر کړل کسٹمر راته ما پکې نو غاډي لګ صبر بوکما د لوسه پیسې ټکی جمع کما زګ کسٹمر مخ شه وی دي نو 300000 روپې سپېتې روپې روپی خخ کولې غاډي کې ډبل ډور او دا په لوالم لا ها ان چې بیا دغه مو اقیسه مسله لانه د ده دې مصليره روانيږي غاډي ته ورشيږي ته یې چتا دي زما مسالیل کنا مسالیل بزی خدا ته خخ کاری چہ تہ مسالیکو بیانن کہ واست اخذ پدی کوسون کی گردی او پے راجم کئ پے را, را کرن نشدا نو ول انعام اوریو ساروے بوال من ہا ساروی, ساروی پسی گردی او ساروے زن لالی د پیو درک لگئی ہا فزمی نشی کر دے دے چہ پیو ساروے نو کار باسانین ساروے موقیس تا بل اورز لا مسالیل روانی گی ہا چاغزی مسالیل خزر دیسڑی اچتا زما مسلې کنه درد لزما خزی په درد لا خدای نه به سوک ساتي دله واخه زراولم سه ها فصل به ولر اورول په ګاري تار ویلا بوز بول لا وی سل په ګاري وندا دا ورته سوک کي لا دا مورته نيابدي ساتي که سوک به ني ساتي او دا به را دي ورته وي موږ په حال شوال حرس فصل هنو دا وځي زنو په وګه لاړل ابدا کی وو راځي اوه سیدو پو اوه که لادل مولیسی تیس میلاو نشو مساله او نکلا اویزی او نکلل دیکی بد اولی ورازی نه مساله شورو که اگا یو پیرو خساله او زکر از کار بے که و اگس موریدانو چاو لکین راوڑا چی کینی ول راوڑا اگه که بگرم پروتو زکر از کار بهم که جمع و جمعو مگا پیو لگی دا اگه کینی ولو خوڑا چی وی خوڑا دې خفای ويلي چې خفای ذکر اسکار یره دا کینه له څوړلې يمغي ویجدی له پښو ساتای کنه هاه چرته پښو پښی ګرځیدې پښو یو ساتله چاغه یو ساتله ندیه دې ذکر اسکار کو نه پښو ورتا چې ویوالې میو میو دا چې ورتا والی هغه ګډ واډه به ذکر نه ښکوالې چې ذکر نه ښکوالې مریدانه بیا رااله بلور ځولي جی خفای یره د دینه تنګ شوما او را راته په مخه باندې کې وجېدی ليو بيزو ساتي کنه مې بيزه ولا واغې تا چې بيزه واغې تا بل ورځ لاغې به به کول او چې ای به والي ها د لګينا بل ورځ بیا مریدان دال جیولې ذکر اسکار نه پاتې شوي ها يردا بيزه د اوچې راتوي زه خو په دغله تی ورکه ما دا چېږي دې سره سوګمږي تاسو غاثم ذکر اسکار کوي تقاضې لزې دا وني پټې دې کوله پانی شکه او دا ول ولیدا به خری کنه ها ناغه بل ورزلا توتخه تلری توت کی ناز ده او سوچ کی چی داسه سشی دی توت راو خه جو ولم نو سوچ یو سوچ کاو خبره لری لری لری ها لا لا غا چینته خبره زدا خو کینو دکینه مګه شو ادمګه پیشو شو اده پیشونه بیزه شو د بیا لا غینه پانی شو بیا ونی تراو ختم ها دا وځه کوی نو را کوشی بی لا لکڑا پیشوله رخصت او چینته تیلی ور تا دا ب داول ورزینہ اوه ها لنگ شملنگ پدر کې سبحان هانداول ورزینہ به مساله شروع کې کته دی پسې ګرځي چې ماته خلک امبيره چې د ګلونو هر بره تا چی مساله نشی کولې دا ب داول ورزینہ کې ځان ته به ځان نه وایي ذالک متاول حیات دا سګره جون د دنیا را زوینا لناسه که سو شویره خلقته حب الشواط مینا د د خوونا والبنی ناو د زمونونو نه په زمونو باندې خاون یری خو چې کله بوډا شي او بوډی شي او بچو وادو کی ناغه دې بیل شي غریبانان بکه دې بیل شي یغم کو دې بیل شي انا غزیتو ځکه ته مې نه ساتې نو زما بوډا دې خپل لري ها ورځ په بوډا نه شو ګوډای دکټ یو ناز ته بل بل سارتا. او غپې لګي زارې خبرې کوي مینا نسایده خو نه والبنينا ذا ورونا والقناطير المقنطره او خزائن الدهب والهباني من الذهب يدسرو زارونا والفز ذو الدس بينو زارونا والخيل المسومه والسنان شاندار ولانعام اساروي والحرت وفصل ذلك متاع الحياه دا داسك جند الدنيا ولا هو انه حسن المآب او الله داغه سراخی بدلی خزل واپسای وین قل هو یا او نبیکما آیا خبر کم تاسو بخير مین ځای کوم په بهتر دی حالت تاسو نه للذین تقوا کسانو چری ګین در بهپن در خپل جنات جنتون دی تجریچی به کی با مین تا دل نار د لاندی دو نو داوی نو علی خالدین فی امشوب و أزواجهم مدوهارا أو بيبياني پاكي جام پاكي بيبياني باين تنگي بادينا جمسالي لسلزي من الله رضا من تياد الله تطرفا والله بصيرون بالباد والله لدون كره بندگانو لرام اللذين يقولون آكسان جواهي ربنا ايربز منغان اننا بشك منغا آمن نا ايمان ناوره فاغفیر لنا بخن او که منگ دام او گوره دخوه ده بندگان او نام کیگی کی خسیفت ده دا الله داده دا چه دا اغا دا به مافی کهی ها بخن, بند بخن او بنده خوالی فاغفیر لنا او که منگ دازه منگ ده گناه اونو وقینا او ساعت منگا ده ازا با دورنام اصابی رینام ده اغا بین سره لگی اصابی رینام باندیان د لاسبرنغ دی, دی و صادقین اریشتینی ول قانتين او تابدار ول منفقین او خرج کونکی ول مستغفرین بل اسهار او بخنه قوتون کده سهر په وخت کې سهر کې راپایځي د الله نه بخنه غواړي او الله ته جړاو پر یاد کړي دا بهتري انسانان دي خو چې کم خلقو دي او نور خاطره رسو پاسي نو دا حالت دی دویم باد د دې لن شروع کوي اول بعد کې شپق خبري وي اغه کې اول خبره د وې درېما خبره هغه د په شوهي و چې صالح اسلام تعالی ابن ویلې ده دغه جواب چې د متشابهات نه دي د دویم باد کې دویم جواب کې اداره شوهي چې صالح سلام تعالی ابن الله نه ویلې که کتابونو دینو د 10 من البغات ته داخل کو د ځان وردن نه کړي او دولله یاد کې مسله د توهید کې په د لالو بادي دومه خبره بهدف د شوو کې دمه خبرهصداق رسول سورمه خبره ق د یودو او پلیتي د یو پظم د الله د کتاب نه اوړدل او شپم اسبات د قیمتتو شاهد الله بیان ک الله ا نوح شان دار لا اله الا هو نشتاجه سر کوون کې بي داغنا لا اله الا هو والملائکۃ ملائک دا کوم دلیل دی دلیل نقلی من الملائکۃ لا اله الا هو بانم واولو العلم خوند د دا کوم دلیل دی مین عباد الصالحین دلیل نقلی قائمن بالعدل پدا جال کی چوالال دی پینصاف یا پدا جال کی چوالال دا دغواهی پینصاف قایم من بلقیس دا دغه دلیل عقلین دی او قیس دا انسان کی هغه چته ده فاعل کیو چته درجه ده او په ظلم کیو چته درجه شه ان شرک لظلم او بهترین درجه قیس دا اغه پتا خیال کی جو ولال دادا کوي د تو هی یا د انصاب سره در العقل در وتعرز العقل والنقل د علامه ابن تیمه اللہ علیہ هغه پدی زور لګی چهکه الهیانه دا د عقل سره برابر دی علامه ابن رحمت رحمۃ اللہ علیہ وی فقره کتابه کتاب العقل والنقل الذی ها ماله دین نقلی وجودی نزیر سنین زماده استاد کتاب عقل و نقل در و و نقل و نقل و او نقل تقدر تارز تعرض الاقل والنقل دا وګران په وجود کې حدیثو سنین شته علماء ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتابونه جسو ګوري نو دیکې واجب غون د کمال له خو چې څو بپوږی چې شروط کان بیابد لا بندول خو نظر کې دمر خوګواله دغه کتابونو کې او داولی ولې ما د خپل استاد محترم نه موردی لیدې آدا علامہ ابن قیم رحمتہ الله علیہ کتاب پر مقدمہ کی مالا خبر لی دلیرا خود استاد خبر دتائی دپارے ہم آدا چہ علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ آغا و د خپل استاد خبر نیسی تاویدہ را تاویدہ چې د خپل استاد خبر به ونی دا او د استاد نه خبره اغه ل به داس د دلائل کتل لجبغون د دلائل استاد دیر مینو زکه دا قلم کې الله تومره خو غواله دا کتابونو کې الله دی و اقول العلم قائما بالقسم لا اله الا هو دي یا کی دوزل وی لا اله الا هو دي صورت کی دا یاد راغله وی چې پای کی دعوت توحید هم د ادله اخلیه نقلیه او هیمدي او نتیج هم د پکی لا اله الا هو نشتاجه سر کوونکی بيدغنا العزیز الحکیم غالب حکمت علیم او دویما خبره د پد شبهه كي تازي اسلام الإسلام تهي بنواي دا دس من البغاة تهي إن الديناء إن دالله الإسلام يقنن قبول دين پنيز دالله الإسلام دهي زمنغ استاذ فرماهي ويا اللاما شيخ القرآن نوور الله مرق دهو عرط تليو دير ميدان تهي اول ته بيانون كول زيبا زيبان دهي چه بيانون كول دير نوابو دا مولیاں اور پوتونه کلو چې دلته او سړی راغله شراراتی دي اوشار خوړی پري علاقه کې مشیخ رحمت الله علیه شکل راته ناغا نو गिरफ्तारी نواب لټسنګ بوتو د ډیر نواب لا او شیخ رحمت الله علیه بي سلام واچو جواب ورنکه غا نواب جواب ورنکه نو بیا مولیاں راځي مې دي او داخی نه مسیکی سه خبره ورطاک tonnes ده الاقا که دن شر ودی خور دی اوی من نه نده خور کرده ما قرآن و حدیث ویله دی ویتا قرآن و حدیث ویله دی او مان قرآن و حدیث ویله دی من نه به یاد کرده او تا سوی لی دی او مان دا زوی ما زه قرآن و حدیث بیانو موده دی علاقیدن بچادم خان নবাব او داخله قران نه منی هغه پري كرسي کې د شچت او اخلاص شه چې ځکه قران نه منم بیمار ته واو کتا قران منلې دا پته پته ځانو کا او ځکه کافر انسوي ما چې دا پته پته ځانو کا او کتا قران منلې نو ته وایې تمره خو سیمه او قران او حديث ویلې دي یمولیا راجمه ما چې راجمه کا ټلیفون نه اوکلل او پسوونو ملیان والل رالل ملیانا او کین اصل نو پاگی کی شیخ احمد اللہ علی خبر کولا ورطوی چی دیلو سیو سالیس پکار دے چې سالیس مقرر کو چی زمان پیسه لو کی خوچی بلسو گورو خوتخی کا نزکت تعلیمی آفتا می بلسو کا نزکت تعلیمی آفتا پا خبرم پویگی نتخوی نواب تیوی دا دیر نواب تیویزه سایی دا اغیه سالیسو حکم مقرر کر چی سالیسو حکم مقرر کر نو پا دی که مولیه پاس دا اغیه خبر رو کلوی جی دا سونه بابا جی نمانی دا زیرتونه نمانی چی که نا اخو که ناست تاغذیبان می ها ویمایی چی خبر زمان شروع شوی دا زب خبر اول کم دا مسلا چی چا کولا ناغه یقینا چې به هغره دنیا په تیرش مې رلې دنیا دې دنیا نه ویلا ځان ته ځان نه ویلي څه توګه دا م نه کنا ټول یو منوي وی چاوي پکما خبره کړم باورته دین کې وخای تاس د صد کړی شین نه دین اندن لاینیسه خبرې موږ ډیر وخت ته پوري خبري شوې د کی چهرالا وي ما ته چې دا چه اوس کوي زستا چه نسکم یمای چې ولې مت د پیغمبر دوشمنی نوابیسنګ پیغمبر دوشمنی مې زه چیراتله مساله ما چولې پیغمبر طریقه باندې تا جواب نه وېرا کړې وعلیکم السلام وعلیکم السلام مسرور کیږم ما چې سم راغ پد سلام, سلام اس اس جواب راکړم راغ پد تاسو کوم ا زمونږ استاد پرمائل یو هغه নবাব بیا بوډا شی او زاغل تلې ما او اما تی خبره کوله د شیخ القران رحمت الله له یو هغه ما منلو چې دومره زهین او بہادر انسان په دنیا کې من دی دیلې عزتل تنواب مودد العلاقي زم ما ارسم اسرو خاني ما سره ما سره فوجو ما ضرر قسم خلکو واګه په دا خبره داسې کولې روپ نه راته داسې خبره به کولې چې زه دا غو نه کړم زه نه وکړم دي ګړنه لم او زمانه د خبرو چې لري دا سې په انسانو ها شیخ رحمت الله له 23 ځا ها وعلیکم سلام اوس په شیخ رحمت الله له اور 30 دوم را خپل بس کوم چې سوم راپد جواب راکړی پدې کی خبره کې دا امولیا نو سره جواب نو د حاكم ویلی নবাব چې بس تاو سرمنې اوباسم تاسو خلک دوکه ک او تاسو خلکیارهې سالی دي هاوي غلی شو ومات چې چې تاسو خپل تقریب کو غلی ما چې کر نه کومول و تو د وختې حاک م نه تو دی وختېثال چې ته پصل کې تا په دو بابد ماشي ولی وکله. داې د دو ووج نه دا خبره ته ت کول حاکې د چې د میانو شي چې و زما مخکې داهغ د خولی نه سر راتل راوتل ام په یاره ته راوتل ویجیم کول پدی کی هغه کی مو تی ویچ ما پتی غواړه حکیم می ما ماف کئ زه دی واخې زه سالی سیمه اته ویجیم ماف کړي ویجیم ماف کړي بس پچینه لاس کې غو ټوکونه وال لاسه ها ویجیم ماف کړي منګ ماف کړي ها وی خبر بیا شو روزه پدی کی بیا چې کلا فیصله وشو مجان تو وی صحیح پدی کی چې څه کلا راوته ما نو کور نه یا ولک راغی او تن او نواز تیوشتا سراشی کوردام او لالو واپس راغی مولیان تلیدی او شیخ رحمت اللالی پیدا که نا اگه که ناستو وی زمای او بوده مورد او اگه استاد تقریر و بیانو ری دلیده او نو کرانو تیویلی و نستاد پار اگه پیشا لال کرده دی نستاقو خدا پادیکی یو کن پادیکی زمای بوده مورد او استاد تالی روڑی کرده و و جي جي بی. و اشپا. اشپا او دا و. و و ما ورته دې ستانسنګ خو خاله ځما راخوخه دې چی پاتې شي زګا غا نواب نه مې لشي بشخې استوي هغه بیا پنرمې لګیو بیا هغه سختي خبرینه کولې هان ويا پاتې شو ورته رښتپا هیر اشو اشپو باندې شپې ما ته لګیاو نواب دیو دا دې دا مصاله ولنه کول را تا ولې وکړهې ما ورته دې ته ګونا نوا دا غریبانند املیانو پیرانو کو سیدانو هغه مجبور انا ما د دوی پلار مولا او د دې نکمو پلار نکيه پیرانو نو که دې یو خبره حق کولانو امیانو رانیول راني چې تاسو دا خبره کوي تاسو پلار خو نه دا کړی پلار خو ستانه غټاله مو ستانه کې غټانه غټ پیرو هغه دا خبره نه دا کړو دې کې ناغوي ته مخ ته بندونه او اړای مجبور او ما ته خو ته هیڅ بند نو زه غوډه زمیدار کور کې پیدای شي او ما پلار مولا نو نکمو مولا نو ور نکټر ما هلند مویانو نازکره د علماءونو مې ذکرې چې څنګه مې دې ذکرې نو ما ویلې ماته چا د ان شوې لږه ستاپلار خدام مثلا نه کړې نه کړې نو ماته وژنه د مسلو کړې دوی ته ګونه نشته او بیا چې کړه رات نه ما مخکې رات یو خبره کړو او په یاره کې او روبي غرزو چې ته ما پر ملک دا شر ولی کوړې ری ما ورته چې د ملک پاکستان یو پاکستانه ما او کته وی دا جدا د دې اړیکه نه زه ملکان د پولیټیکي جن نه تفوس کوم چې دا جدا ملکی وکنه دې ته ضرورت شته وکنه نه نواب با نیم پوي شو په چې دا خو په قانون باندې پوي ده خبره چل ولا ور دي ان الدين عند الله الاسلام قبول دین پنيز د الله اسلام دین ومختلفا الذين اختلاف نه کړي آج سانو اوتل کتاب واجور کړي شی الله منبارې معجا اوملیلمو مګرو داغنا چې راغې ته باغ ب او دجه د بغنا خپل میز ک پهرسستتو سرران مک پر بیایا الله سوکین کارو کې پتون نو اللهین نه الله سری اوصابیقین الله سر صابله دی درېمه خبره سراق د رسول پهینجو کا ک چری جګړې ک تا فقل هوا يا اسلام توجه لله ما تابع کر رئي زان دا اللهم ومن التبع نسون كيز ما تابدار وقل للذين هوا يا قسانو تا قوتو الكتاب آجو ورقلشو اي كتاب ور ور ور والأميهنا اواميانو تا اسلام تما يتاسو غالي خود دا فإن ده تدو ميقنان دويلارو مندا فسما وَيَنْتَوِلُ لَوْ كَشَرِي وَاړې دَل پَيْن مَالِکَل بَلاغ يَقِنَن تَابَ ان رَسُولِي تَمَثَلَ رَسُوْل وَلَاو بَصِيْرٌ بِالْعِبَادَ اَلَالِ دُن کَي نَبَنْدِي گَانُ لَرَان سَلُوْرَمَه پَ سَلُوْرَمَه خَبَرَا پَلِچِ دِ يَهُودُ قَبَاحَتِ يَهُودُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِشَكَا كَسَانْچِ كُفْرِ کَلَوِ بَيَادِ اللّٰهِ ویفتلون نبیه نا وجنی پیغمبرانم بغیر حقن بجرمان ویفتلون اللذین آ وجنی آکسان یا امرون بیل قیست چه بیان کئی ده انصاف من الناسی ده خلقنا فبشرهم بی عذابن علیم زیر ورکا دولا پازاد دردن اکبانمی حق پرس وجنی اوارزی کی وجلی دین حق پرس تینی دی پریخی قلائک هبیطات اعمالهم کی برباد دیملونه نه دي په دنیا او اخرته په دنیا او اخرته دي او مالهم من ناصرینا ان شه دی لراسو جندادیان پنځمه خبره تولیان کتاب الله دا الله ری کتاب ناولېدل الان ترایت نغوري الی لذینا کسانو داعو نو شیبانا څور کړي شی د ابرا همینل کتابه ور کړي د لګون د یو داونا اله کتاب الله را بل له دا الله کتاب تا ليا کو ما به نن دي په را چې په سلوک میند دي کې ثم يتول لا فريقون بیا وا وړ یو ډل ام نه وهم اورزون او جه می شهر راس کوونکی وزن د جنت ټیکداري صاحب چې مخ جنت یا نیو ذالک به دا پدی وجا چې بشک دوی د کتاب دا الله دل جدوی قال وی بالند مثلا نار چری باور رزی من تا اور الا ایام ما دوتاد مگر یوسو رزی دشمار یا اور رزی نی یا سلوی خور رزی نی یاد عمر ها بعد دا منګه سپুনাونه شی نی جنت د پارخ دے پیدا کړو جنت یې پیدا کړی و غروا فی دینیما دوک کری دی لرا دین خپل گی دوک کیا چولی دی لرا یا وغره هم دو ککلی پیل را فی دین پا دین فلکی ماکان ویفترونه آجی دوی رزانه جوڑه درو خبر بی جوڑه ولی ما خبره اثبات ده قیامته فکی فاسه حالت بایی ازا جمعنا هم کلاچی جمع کم دیلران لیو من آغا ورزیتا لاره بزیه چی شک نشت پایی که وو فید گلو ناسینه اورا نستا آرناستا ما کسا بت آغا چی کریدان وهم لا یظلمون او دی باندې بز ظلمون شي د دې ځنا اوس دریم باب شروع کې په دې کې مشفق خبرې کایم اوله خبره اثبات د توحید په دلایلو دویمه خبره تهدید او راتنه په موالات د یهودو یهودو س دوستی م کوي دریمه خبره تخویب او خرووی څلورمه خبره صداقت د رسول پنځمه خبره تفصیلی جوابو. کیا وی وی علیہ السلام تعالی ابن وی لینے نو دی کہ جواب کوي چې الله در سر نه وی لے ا بیا دریدیرش نوتی شپګه خبره دریدیرش نو دی په بیته علیہ السلام او بی بی مریم اوله کې اس باد توحید کین قل اللهم وا اے الله مالک الملکین دا تعبیر د حالت نه نی اللهم تعبیر د حالت نه یا الله دا حاصل کین اوید امام دا په اواز دا داږه کرا غلوین د یان خو امام فررا وې زمون استاد فرمایل چې دا هه تعبیر د حالت نه څنګه چې پدې منبه دا دا شونډه راځم کی الله هم په منبه نه اندا شي اشاره دې طرف کې چې الله تاسو رمې جو جوخګړې دې الله مالک پردار نه مشړان وقل اللهم وای الله مالک الملکی باچا د باچانوې ټول ملکاور کې باجې منتشا او چاله چي واړي وتون ذول ملک او اخلي باج توند ذول ملک او اخلي باجې دا چا نچو واړي وتو اي عزت ور چاله چي واړي وتو ذل منتشا د عزت ور کې چاله چي واړي اختيار ستاره سوند باجې تختو کېږي او د دا تخت باچه نراکوس کی او قیده کی او سوگ دا قبل وطنو رکی او باچهان سجود دا پاکستان لالل سوگ جواندی دی او پردو ملکونو کے عبادی قبل ملک زیم نشتا کسی کو تخت سلطانی کسی کو بیک دردر کے میرے مولاد تیرے مرضی جدر چاہے وحی کردے ہا چاہتا دا باچه تخت ورکی دا چانے واخلی اللہ فقستالا بید اکل خیر پلاستا کی نفن ا انقاله كل شيء قديره يقينن د فارشي باني قدرت والي طولج الليل في النار ننه باسيش پيلره پورس کي وتولج النهار ننه باسي ورځ نره په ليلي په انقلابات را ولي الله اور ذكري انقلاب را ولي انقلابات جهان وايزي حق سنلو هر تغيور صدا دي فهم فهم انقلابات دنيا دا یو عجیب غوندي دی تا تنسیت نسيت کوي او دا هر چیز نه تا ته आवाज را دي چې په يې شي په يې شا واخ دي روان دي ني دي وتخرجون حيان را وباسي جواندي منل مې دي د مړینا وتخرجل ميت را وباسي مله منل حي دي جواندي نا د موحد نه مشرک پیدا کیو د مشرک نه موحد پیدا کی وترزقو من تشاو رزق ورکې چاله چې واړي بي غیر حساب بي حسابان دغه خبره تهدید ورګي به معالات د يهودو باندې يهود سره ګوره دوستيونه کی چرتا لا يتخيل المؤمنون الكافرين نبيني سي مؤمنان کافر الران اولیاء فدو سمن دون المؤمنين بغیر د مؤمنان و ميه فالذالک سو کیو کیداکار بل سو کی دو سو گرځاو پهله زامن الله فی شیء نریتا لا ترنا بیشکين دې په یوه دین باندې نه دي نه د يهودو په نه د مسلمانانو په دین دي ځمږ استاد فرمایل او یو ځلې هدي امام راضي الله عليه کلی کی رائے کې یو سره یو او تلو هغه زه تا ولته په ګونه یې غلطی په ګونه ورپیځ نه کینان وو په چې کی داسي ا او چویلي دین آشنا ورته کاره شي هانزان سره راوږي روان دی لاسي بلار را روان دی او زور ورګې دې اخوان ورګې دغه پستلا پلسی دې له او کلی دا وکړي ته ولمنه مونې ده پارا پلار را روان دي او زور ورکین د هغه اخلو اوس پل دې شو هوا چی وتا هاچا وتی وتلانو یو خو بل خوګور چې سښوا نخ کوي ورتا چی په کم طرف لاړه ها چې کته یو کتل غ پردښت کته پرته ده نو هغه را را روان شو واپس راي کلي ته راځي او ورته وې ایو هالمومینونا بی بلتی رائی حال وجدتم بی مثل آزشائی ها ایدم رئی اسی دن کو تاسدازی شیلی دلیوی چې دون اغاٹ پټ عزیز پکنو ها دون اغاٹ پٹی ها دخیط نشات روانی ایمان تا کیسم نی اللان تدقو من هم دقاتان مگر کزان ساتی تدوینا پیاران ویحذرکم اللہ و نفسان یرائی تاسل را اللہ دست پلزاننا ویلاللہ المسیره الله تعالى قلوا انتو فو مافی صدوركم قلوا انتو فو مافی صدوركم او تبدو حقا رکو حقا یا علمه اللهم پوئی غیبا غیبان دی اللهم و یا علمه مافی صماواتی و مافی الارد پوئی غیبا حسو جبر دی اخکاتا والله والا كل شئ انقدیر والله پار شبان قدرت والا درهم خبرات تخبیف یا ما تاجه تو کله نسینا کلاچوبم میارناڅ ما هملتا چیکری دي من خير اندني کینا ماه دوران خکارا و ما هملت من سوینا آیشي ککری داس بدی دي زرا مه دورانونه ونه وني ایک تی پای پاګمس کی باندي وکړلا غنی ګنابم خکارو ونی تو دو کوخه به علاوه نه بینا ارمان چې من د دې ګناګي و ب او په منته د کیا مدمبع ده موده ډیرهوه ویو حذ و وَاللَّهُ الله ناف یری تاز لله الله دپل ځاننا والله او راوف بلی بعض او الله مینه لرون کې بند گانو سره او سلوورمه خبرهصداق د رسول دن بیا سلام تصدیق نی نوما پچې راځی یو کومله نبو کې دا سره الله فیرله سنو کومه بخ نبو کې دا تا تا دکناو نبی ان سره محبت کا دا الله سره محبت دی او د نبی اسلام په محبت ک تا الله کوناونهاف کوین والله او الله بغون وا دا تا بیداري کي د الله او د رسول د الله او د رسول تعبيداري کوي او دې باندې خوشالي درته ميلاويږي بخنه درته کې ګناونه دې ماب کوي خوب بازي ټيم کي مبارکات شي او یو تسلي غوندي ها غرمای چې ده شومه د هر خل حالت او نبي عليه السلام و بی, بی ته بيبي او لالا هغه روانه شوه داسي ها او نبي عليه السلام ورته اشاره اشاره وکړه او دې ورته आवाज وکړه وي دا الله دين دا تياري شئي دا الله دين دا تياري شئي <تصفيق> وي درس طرق تيشاره وكلا تسلیوه قل عطي الله ورسوله و تابداريو كي دا الله ورسوله فاين تولو كي چرواودي دهي فاين الله بيشك الله لا يحب الكافرين منه نكي كافر وصرام پينزم جواب كي اس تفصيلي ان الله استفى آدم ها بيشك الله ورقر آدم علیه السلامه وَنُوحًا وَآلُ نُوحٍ إِلَى السَّلَامِ وَآلُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَاوِيدَار داو آل او آغا وَآلُ إِمْرَانَ او آلُ دَئِمْرَانَ لِلْعَالَمِينَ پَمخلوقات دغپلو زمانو پایی بانی الله گور کڑی دوشن کڑی دی دین آدم عَلَيْهِ السَّلَامِ زیک یاد کو چابول بشر دے د ټول انسانیت بلار دے ہاں او الله پخپل لاس بانی جوړ کڑے دے سورتِ سواد کی بیا رضی 75 یاد کی انو علی السلام زکیات کو چنه نیم سو وکاله مساله کړي دا ها او سورۃ ان کبوت 14 آیات کې اگر عظیم ابراہیم علی السلام زکیات کو چې د اولاد کې انبیاء او آخري نبی علی السلام راغلي دي لکه سورۃ بقره کې تیرشي 129 آیات کې ذریاتم با دوه مین با دو پدایال کې چې دا اولاد کی او بازید بازونه ولاو سمون علیم او الله ریدون کې پویو اذا قال دمراد عمران کلا چی ویخذ به عمران ربي رب زع ما نظر دو بیشک ما من تکړه دا لکاستاد پر ما فی بدنی اج زما بګیړګی موحررن آزاد و وتقبل منی قبلی کی زمانہ موحررنی ویلې دې چته دې کی حریئت نهی ها نو کلا یو بصیروانی وکلا بل پسین او کله ایمان په یو باندې خرچي کې او کله په بل باندې او زه مذهب نه یو هیڅ ایمان نه چي تبيكي حريت ویني کا جېلونو کې په پرثوي خو هغه زادي دغه د اخلي نه د اواز د زادهي هغه وازونه راخيجي او بهتري خبري کيم کلا چې ټيبو سلطان شهيد هغه ته نوابي ورکا ولا ناغه تا انګريز وي چې موږ بدلله نوابي درکو په زمنګ دلاري بجون آغا ورتوی چی دګړی د سلو ساګانو نا دز مریو صاحب تردا زبستاز لانی جون دې روما استاذ د لانی زجون نشم دې رولې زبا جون دې روما, روما، هانو زمات طبیعت کې ازادي ده کله کې بادرشا شاه جعفر د ملک بچاو چې هغه گرفتار کړ او گرفتار کلی و او هغه کله ډوډی مطالبه وکړه چې مال ډوډی راوړل آ نو په دونکو کې هغه لا د خپل بچو او د خپل نوسو سرونی ولا راولل او چې کله هغه وکتل لاغه دی او کتل لا سی او وی نیدل نو ما مرنا نه هی آتا او چې جينا نه نه اردا آتا فنا په الله بقا کا راز مزمر هه چا د چې مرګ ناراضي هغه تا چا د چې جن ناراضي هغه تا مرګ او دا چې کله ویلي او هغه چې کله بیا مړ نو دا هغه بیا خپل کوسه کې د خبر زم نو اغا بدر شاہ ظفر د پاکستان د ازادۍ د پاره په لکونو په سونو علما غشيدان کړی دي په وری دي او په تیلو کې سو زولې دي او چې کله ازادۍ رااله یا سړی د ملک راولېګا اغا په پاکستان کې لګا خوادي خوږر دې دراوګر دې دوه او پاکستان دا ازادۍ کړي دي چا را دې څن نو خبر قری اعظم نيمي ولکه خود به معنی دا دې د پاره چې د علماو تاریخ د علماو تاریخ اغه چار تور کې دیشې داولما او تاریخ اغې څو نشرو کوله محررا د چا طبيعت کې جزاد دی اغه چری نشرو کېدلې ابو کلام آزاد او اغې چې کل جیل کې غورځولې رې جیل کې پروت دی اغه خځه ته وی ماته بروزانه را علیږي چې زما ته سلی کوي ځکه خځه بیمار و اغې به ختون را لېگل او چې کله وا خطر آغې نو ده جیل چی کم سوپردان تو اغا بزان سرا اغا خطونا جمع کول. اغا بول کلام لینوار کول. زان ډیر دیر چې چی جمع کلل. هانو بیورلا اغا خطونا ویولل. و یو مولانا ده اغا خطونا را اغا لیداو وی دقل تکی بنی موزگارو. اغا کی خودل. اغا خطونا پراتی بی او اغا ور تادو گوریم نا کلام آزاده. یو، لس اته کین دې بعد بیا را غي سپردانت اگر ته مولانا خاتون خودي نه وی کولاو کړی ویرا نیمزګر شې ورته دانه چی دا ورتا جدنو نو دا ورتا سازه ته ځکه تاسو لیپیګی دا او دشمن پیدا خو دلا ها چې زه او پتا باندې ها چې زما ستوڅ کیږي هغه بدر تر در سونه او زه وتا خپه او دا خاتون ته زما جات شته زړه کی ها وګوره مې نه تا په خپه بل وخت بی بیا راغې مولانا ختونونه د نې کتللی ره نی موزګار ورته بل وخت بیا راغې ره نی مزګار ورته ختونونه اوسېل بیا سپ ګډ هغه وله چې کله ډوډی را وړه او ډوړی دا وړه وړهکه او مګوطته ورځله مګوطې چې کله ورځله مګې د سر عدد شوي د ډوړی په وخت بدلله رالی داسې ور سره بیاعاد شوي چې سمرګې په سر نه استې وې سې په وګو باندې سې په لامن کې د بورته ډوړې مې ده کوله اوس په ډان کې کله راغې د تیو کتل مولانا مرګې دی ساتلې دې سو یاو ځکه د دې په بیاقل سې سره محبت کومه دې کې عقل نشته نسوک مې په سر نه استې وې سوګ وو سو په لامن کې سوګره نه تاویږي چې د عقل سره زه مینه کومه وې به زما په سر ځان نه که زه جیل کې زما په سر با چکه له دا خبر راغور دا په انګریزبانه هه بتر راغی دا سه بلادا د په جیل کې revolution راولي انقلابی انسانان داسيو طبيعت چې زادې که د په جیل کې ثانو د د دا را او وخنو د هغه د قدم او د هغه د حرکت نه د آزاده یواز راو دي ډیر خلکو دنیا کې د ازادۍ چې غیوالې خو چا چې د ازادۍ غیوالی غیوالې ننم غلامان دي او شیخ القرآن رحمت الله علیه هغه د روح ازادۍ نننن الحمدلله هغه چې څه غوښتل هغه شو د روح آزادی خلکو له ورکړه د غلامانو یې آزاد کړل نن هغه ملنګانم نه راضي د خلکو روح دومره بیدار شو چې هغه بدوتی ملنګ بنشيراتله مشرک ملنګ بنشيراتله پیجنې شیخ القرآن محمد الله له روح آزادی غوښتا او دنیا ته خو دلان چا چې غوښتل آزادی او جنگونه کول هغه نن هم غلامان دي تبې تو ني او ځان تاسو ملیان وې معفي بدني مہرره اګه زه ما په ګېړه دي آزاد فتقبل مني قبلي کې زمانہ ان کان د سمي او عليم ان يقينن قاس توريدون کې بو هي خرخه بلاګه ان کان د سمي او عليم باندې دا دې به پرګي وینا وا فلما وزادان هر کله چې وېږي ولدي لران قالت بي ربي رب زمانه ان ني وزا تو اونسا ما وزي کول دي وُغوراتا لاو لی یاتا آلنی گبیبیدا اغس بی غوالی ولاو لور ورکرہ اللہ تا خیمن تہ چولیاس غوار یغنی کیگی اللہس غوار یغکیگی درے ولی زی حقوق تی اللہ لور ورکرہ ولاو عالمو پالا سگزور ورنشتا ولاو عالمو اللہ پیرے بما با سو وزا چسی گوللدی ولیس الذکر نہ نارینا کل اون صاف شان زنانا و این نی سمیت و آمانو مخیرده دی مریمه مریمه و این نی و ای زواز پناه وارم دادی بکا پتا باندی و زرریت آد اولاد دادی من شیطان الرجیم ده شیطان رتی لشیوینا پتا قبل آقابول اکردی لرا رب دادی ها بی قبول ان حسن ان پا قبل اولو خیستو باندی و ام بتا لوی اکردی وقف لازکریا از مواریث تربیت وا وستاده کری علی السلام کله ما دخل ار کله چورغه علی حدیث از کری علی السلام المهراب از عبادتن وجد دارثاوی مندا و اسطحوی اسطحوی سر رزق قال او ذکریا علی السلام یا مایه مو ای بی بی مریم ان لکی هاذا دکنه نا تا ترغلی د دا دامی بی موسم میور سر پرتیوی د جني مي وي په اول کې او د اولیا په جيمي کېم غلط دي دي هوا مينين دل الله دا د الله تر اف ان الله يرزق من يشاء بشكالله رزق ور کوي جالچي غاړي بغيري صاحب صاحب نه پرګا د دوی موليي او د دوی بزرګي ونه ان الله يرزق من يشاء هنالك ذاذ قريام دازي کی आवाज کو حجزي کو ذاذ قريال السلام رب او پرابطان قال لي ربي يا رب سما هب لي راقي ما تن ملدون گاد خپل طرف نازريه تن طيب اولاد پاک با الله کار سنگ نوراي کرالا نا نا دا دي غاړه ذريتن طيب انك سميو دعا يگ خاص توريدن گي بوئي خاص توريدن گي دعا گان هي قتل اون گي دعا گان هي خر خبره كا يا دريم بزرګي نا پناہ دتو الملائکان آواز کو دتا ملائک وہو قائمون او دے والاڑو یوسوال لی دعائی کولا فیلم عرابی پازیر عبادت کی ان اللہ چی بیشک اللہ جو بشی رکازی ریدر کیتا تھا بی یحیاء پی یحیاء علیہ السلام مصدقن رشتینے کا ان کے بی کلمت من اللہ پی اکرمی سراد اللہ و سیدن او سردار وحصوراً وفاق ده نيكاناً بنده نيكاناً ونبين ونبين منسوالهين دخاص نيكانوناً قال ربي اوی زكاري علیه السلام ايربا زماعاً نا يكونو سرنجي باوی اللي زماع ده پاراً غلامون علق وقت بلغنی القبرو او تاهم سرارس يدل امات بوداوالي ومرات آخر او خد زماع شنددان قال ها اوی اللہ ملائکاً کَزَالِكَ اللَّهُ يَفَالُو مَاِ شَاعُ دَغَرَنْجِ كِيَ اللَّهَ چِو وَانِينَ دَا قُلْ کرخا پیراکا اگر ملائک دے دو بل بوزگوه نا قال رب بجلنی اوی زکاری علیہ السلام ایر بس ماو کر دے مالران آیتا نخا قال اوی ملائک آیتو کائن غستادادان اللہ تو کل لی چی خبر با نشکو لی قلق سران تلاثه تا ایام انتری ور जिल्हा رنزا مگر په یش عربانی واس قربک یا ذکر خپل کچی راندیر دیر وسه بی بلاشی ولبکار اپا کی بیان کا دیگه اوسبان الله زوانی در زکات وباسد زوانی زوانی شکر ادا کا ها دا الله ذکر وکاں بلاشی ولبکار دا الله ذکر کا دا الله کتاب دا غڑک دام الله زوانی درکل دا وَاِذْ قَالَ دِلْ مَلَائِكَانَ آواز کری علیہ السلام عمر تقریباً چی سلو کالو تا نزدی شوئے دے یا تیوڑی دلے دے اپا دو وقتی دا الله نا سوال الله اللہ مالا نا امیدتے ندے اللہ واللہ زیوارکو او بہترین زیواللہ اللہ ورکو دا اللہ نا پا ایس حالت کی من امیدتے کی گا وَاِذْ قَالَ دِلْ مَلَائِكَانَ او کلاچیوی ملائکو یا ماریامه ای بیبی ماریامه د دې ځای نه اوس درې د لښنو کتې